što smo ovdje zajedno, selami Maraštu, džematlijes, Orizara, mi su trebali malo duži put da bi bili ovdje večeras. Sada malo smo da bi smo bili zajedno. Meni je zadovoljstvo doći u Ljubu Ljubu i Bričistu zemlju, Makedoniju, što se zove makar jednom godišnji. Evo bio sam ovdje prije dvije godine, sjedio na ovom mjestu, državno predavanje, I opet, hvala Allahođelašanu na tom. Ako Boga ne zađe, Boga će nas odavne bogati, znači novim što smo naučili, nečega što smo se podsjetili i da to naše dijelo prati i da to dijelom proprati. Jer od lijepih riječi nema fajde ako ih ne prati dijelo. Ja ću već u uz Allah'u govoriti o jednom velikom ibadetu, jednom od najvećih ibadeta, odnosno od najvećih dijela kojima se Allah'u može približiti, a to je zahvalnost Allah'u. To ibadet koji je unutrašnjeg batinskog karaktera, nebitljiv za ljude, ali da Allah Želešanuhu vidi. Izražava se i kroz izgovor riječi najčešće Elhamdulillah. Samo kada bi se na tome zadržalo, veliko je kazati Elhamdulillah. Allah Želešanuhu je knjigu svoju započeo, odnosno naredio da se na početku njegove knjige koja će se učiti do sudnjeg dana, njegova govora koji će se ponavljati do sudnjeg dana, Inša Allah, nalazi, kada se otvori Alhamdulillahirrabbilalami na početku fatih je prvi ajet. I to ukazuje koliko su velike riječi Alhamdulillahirrabbilalami. Kada se vraćamo sa uku'a, mi izgovaramo سمي الله لمن حمده čuo Allah onoga koga hvali ili komu se zahvaljuje. Nije Allah naprimjer kazao vidio Allah onoga nego kaže čuo Allah onoga komu se zahvaljuje. Вид i sluh su spomenuti u Koran zajedno 19 puta. Sedanaest puta prvo se spominje sluh pa vid, a samo dva puta prvo vid pa sluh. Dijete u majšnoj utrobi šesti mjesec od začeća već čuje zvuke sam svijeta. A kad dođe na ovaj svijet, treba prošek 10 do 14 dana da počne da vidi. Podnikovanost sluga nad vidom Sed kroz razumije, iako bi većina kada bi upitali šta je vrijednije sluh ili vid, vjerovatno kazali mi. I Allah kaže sami Allahu, čuo Allah li men hamide, onoga komu se zahvaljuju. Nije Allah rekao onoga koji je strpljiv, na primjer. Jer kada bi pital šta je vrednije sabun ili zahvalnost, mislim da bi velika većina kazala sabun ili strpljivost je vrijednija. Ali Allah Žadršanu kaže, čuo Allah onoga komu se zahvaljuje. Poslije koga se kaže, Rabbena walakel hamd, gospodar od tebi hvala. Resulullah sallallahu alaihi wa sallam, klanjao jednom prilikom, vratio se sa vukuha, kazao sami Allahu alimen hamidah, Rabbena walakel hamd, čuo je iza sebe nekoga od ženatlija prisutnja shaba kako je kazao, Hamdan kaseeran tayiban mubarakin fi znači hvala ti gospodaru mnogo srka tayiban lepa dobra mubareken fi puna blagjeta pa kada završio namaz pitao rasulullah sallallahu alejhi ve sellem koji on ukazao jedan čovjek reče ja kaže muhamed sallallahu alejhi ve sellem vidio sam 30 i nekoliko meleka kako se takmiče i ko će prihvatiti tone riječi koje se ti izgovorio. Znači vrijednost zahvala Allaho želeša. U nekim dijelima se navodi da prije nego što se odije na seždu, znači kad se vrati srukuat sve ovo kaže, prije što se na seždu izgovara se li robijel hamd, li robijel hamd, li robijel hamd, neka je hvala ili hvala vam gospodaru. Kad učimo salate, također na kraju, salavata se kaže i neke hamidu međid zaista si ti Allah onaj ko je hvaljen međid koji je slavljen sve ukazuje na zahvalu Allahu dželšanu. zato mumi vjernik i ovo će samo mumi i vjernik pravi uraditi kada mu je dobro i kada mu je loše kada ga upitaju kako si, on će kazati alhamdulillah dobro alhamdulillah. I kad ne loše kazat će alhamdulillah. Kad je uskušenju kazat će alhamdulillah. Resulullah alaihi salatu izgovarao je alhamdulillah ila kulli hal. Hvala Allahuma svakom stanju kada je u nekom uskušenju. Zbog ovoga mi, bračom i kada jedemo i kada pijemo izgovaramo alhamdulillah. kada nas opitaju kako ste, kažemo alhamdulillah. Kada se probudimo iz sna, kažemo alhamdulillah. Prvo što bi Rasulullah s.a.v. izgovorio kada bi se probudio iz sna je alhamdulillah. Solim se započne dan. Alhamdulillah ila di ahjana matana wa ilaihim mušur. Hvala Allahu koji nas je oživio nakon što smo mrtvi bili i njemu ćemo se vratiti. To je zato što je sad dio smrti. Čovjek kad spava, on je u stvari doživio jednu vrstu smrti. Uz poredite čovjeka koji spava i onoga kojim je otišla duša, umro, preselio, nema razlike među njima. Samo što onaj što spava, ima mogućnost da mola vrati dušu, ako mu još rok trajanja nije istekao. Kad Allah zašavu stvorio Adama Nehi sedam i udahnuo mu dušu, Prvo što radi Adam a. s.a.m. jeste da je kivnuo. Meriki su mu kazali, reci Alhamdulillah, a pom kazao Alhamdulillah. A zatim su mu rekli, I Arhamu ke Allah, Allah iz jesmino. I ovo ostaje sunet Allahovog poslanika Muhammada s.a.m. Nažalost koji je nepoznat i kod koji dolaze u džamiju, je čujem neku noćenoj džemate ovoj džamiji ljudi iz namazena je kihno, a drugi ukažu nazdravlje. I onda s tim ide nazdravlje, ide malo, cirku sam malo za frkrancije tako Ni umkazu, kazu, onda, kažu, mullahu, yasnikum, i tako dalje. Niti on kazao alhamdulillah, niti moji ko kazao alhamu k'allah, a daleko toga, onda poslije toga kažu jehdikom u lavo, jesnakom balekom i tako dalje. A ovo je sunet Muhammada sallallahu alayhi wa sallam, koju se treba poznat. Pa kaže Rasulullah sallallahu esallam kada kihne šraci alhamdulillah onaj koji te čuje treba kazati jer hamu Allah, Allah ti se smilovao. I on je to zaslužio, njegovo je pravo da mu kažete kada čujete da kihne, da kaže alhamdulillah da mu kažete jer hamu Allah, Allah ti se smilovao. A Allah ti se smilovao su velike Mi da kad se naljutimo na nekoga kaže mu Allah ti se smilovu. on to doživi kod ga ružimo, kudimo, kaže što? A što me da sa vlasim, tebe nek sa vlasim igrije? Znači, Allah ti se smilovu postali kod nas znak srčbe na nekoga. A Rasulov sam srnavnih dovorio Allah ti se smilovu onima za koje je znao da će preseliti kao šahidi. A svijet shabu su imali da preseliti kao šehidi i Rasulov sam imao želju da preseliti kao šahidi. To je najbolja, najveća smrt. Kaže Muhammad sallallahu sallam, ako čovjek kihne, a ne kaže Alhamdulillah, nemojte mu govoriti Alhamdulillah. Znači, iza nema Allah, ti se smilovalo. Vidimo kroz ovu veličinu zahvali Allahu dželšana. situacija, mi ćemo proći nekada ili vidjeti nekoga koje je pogođe nekim musibetom, nekim belajom, iskušenjem, teškoćom. Ne želimo da se desi nama, našoj djeci, našoj porodici, našoj kući. <clears throat> Vidimo, na primjer, Suda, ljudi su stradali, auta su pomljena. Čovjek, lako kaže, šta je ovo? Niko da kaže Allahu, sačuvaj, ili da Allah saču iskušenja, nama je potreban zikr, stalno spominjanje Allah u svim situacijama. To je put Muhammeda s.a.v., to je sune. Kaže Rasulullah s.a.v. kad neko od vas vidi neku situaciju, nešto što ne želi da mu se desi neka kaže alhamdulillah alladhi a'far min ma ibtalahu bi fe fi dhalal ala kaseer min man khalaqa tafdila قال الله كيمه ساجوعوا في اسكوشња које јео свом свом робу и високоме одликовано стој другим својим спорема ако немо што запардите макар кажи када видиш неку нешто мусибет бела искушење што не da će desi allah sačuva da allah sačuva Allahu, sačuvaj, vidio bi da bi po čitar dan izgovarao ovje riječi. Jer i je god kreneš, ljudi su iskušani nečim što ne želiš da se desi. Vidiš čovjeka u balitskim kolicima, vidiš sa gipsom, polimljenom noge ili ruke, vidiš čovjeka kako prosi, vidiš našo četvrto, stalo da govoriš Allahu, sačuvaj, Allahu, sačuvaj. I fala Allahu, znači ova doba također sa, alhamdulillah, započnije veoma značanje velika doba. Ovo što ću sad kazati je pojet te ove ovaj priče, već. Allah Želešanu kaže وَاِنْشَ كَاتُمْ لَاَزِيْدَنَكُمْ وَاِنْشَ كَاتُمْ لَاَزِيْدَنَكُمْ Ako vi budete zahvalni, ja ću vam povećati. U stvari ovdje se ne kaže ja ću vam povećati, nego ovo لَاَزِيْدَنَكُمْ znači ja ću vam sigurno povećati. Allah Želešanu je se zavjetavao da ako budeš zahvalan na onom što imaš od blagodati, on će ti povećati. Znači kada imaš i malo i puno i zahvalan si Allahom na tome, Allah će ti Đalešanu povećati. Dobiješ nešto od neke blagodati, zahvalan si povećat će ti. Kad tad, Muminu će Allah Đalešanu povećati na fakku? Znači, nekad si oskudan sada pakluku, nema se. Ako budeš mumi, kad će ti Allah da žanu povešati? Jer on to kazao, ako budete zahvalni, ja ću vam zasigurno povešati. A ako budete nezahvalni, onda je moj odhaz na razlog zašto čovjek ima i nema više. Neko sada li mjesto bilo bogato, osiromaši zato što inaju tri razloga. Prvi je, nisu bili zahvali na lav i blagodati. Ljudi su nekad ostavljeli po 20 eura bakšiša za najobičnije stvari. A sada je 1 euro velik. Imali? Pa nema. Ostali bez blagodati. Nisu bili zahvali. Drugi razlog, nisu davali zekajat. I Allah želi što vam oduzav. I treći razlog, Bili su nezahvali na blagodatima koje im je gospodar podario. Kroz ovo treba gledati zašto neko ima pa nema ostane bez blagodati, neki grad ili mjesto gdje celo bude bogato pa osjerovaši. Ovo su razloze. E, ovo je veliki ibadat, ibadat zahvalnosti. Musa Aleji 7 je razmišljao kolike su blagodati koje je lađa lešavu da. Kad bi se ja najvećom zahvalom zahvalio na njima, ne bi to bilo dovoljno. Vidite, blagodat očivu, blagodat govora, blagodat osjet, da možeš da osjetiš kad pitneš rukom nešto, e, blagodat toga što možeš da čuješ, blagodat vode kad čovjek ozirni pa dođe vladna voda i napije se. To su velike blagodate. Ima Ahmed, Rahmehullah, Kada bi uzmao, nije dozvoljavao da uvijek poljeva. Da mu poljeva, pomaže, da pomaže bi uzman abdesta. Nego bi uzma abdes poljevao samom sebi i govorio, to je posljednje, I absurdum unk. Ako vam te kuće vode presuše, femeje ticum bima imein. Ko će vam vode da se napijete? Zamisli kada vam presušile vode, a sunce peče, vrućina, ne možeš se napiješ vode. Ko ti dao da se napiješ vodi? Zato kad se provuči suratu Mul, ko nema 30 ajeta, sunet mandale selam da uči o svaku moć pred spavanjem u suru. Pa kaže tikum imein, ko bi vam tekuću vodu dao? Sunet je kazan i Allaha Samo Allah, gospodar svih svjetova. Musa le selam je zato rekao, gospodar mo, kako ću ti se zahvaliti? A tvoja najmanja blagodat koju mi daješ, Veća je od moje najveće zahvali tebe. Pa mo Allah Žadašanu reče O Musa, srci se zahvali. Kada mi spoznajemo Allahove blagodati prema nama, braća, kad smo i osjetimo da je to od Allaha, da, laha, da sve što imamo je od Allaha, mi smo mu se zahvalili. Muhammed s.a.v. je jutro i najveće izgovara Allahumme inni ebu leke binirmetike ali je, gospodaru, da ti sve tvoje blagodati prema mene. Sve ovo što imam je tvoja blagodat prema mene. Ovo što nosim podara se bacići ko što mogu doga bacit. Ono što pojede, to će također otići. Znači, to su sve tvoje blagodati prema mene. A najveća blagodat su dobra djela. Jer kad idemo na ženazu i kad spuštamo nekoga u kapu. Bili smo na ženazu? Babu spušta sina. Ili sin spušta babu, što je prirodnija situacija. Koliko god je tu velika ljubav, koliko god je tuga, onaj koji ustao gode, bio tu babo ili sin, ili neko treći, odmah pruža ruku, izvedite mi odavde. Ja ne bih ovde. Zato resuo za sve vam kaže, čovjeka da u kabora prate tri stvari. Prati ga familija i metak i njegovo djelo. Familja se vraća, svi se oni vrati. I metak, odmah će ga raspraćati između sebe, ko će šta uzeti. A djelo je ono što ostaje sa ovom. Dijelo je ono za se vrijedi, zalagat. Zato možem Sadem kaže u Ebu, Lekeb i Nemetike, Aleje, sve što ima Allah su Tvoje blago dati prema meni. Vidite ovo, u arapskom jeziku, koji je najbogatiji jezik na svijetu, ima 11 miliona riječi od prilike. Znači, samo za izraz, za lava, ima stotinu izraza. Naš bosanski jezik, na primjer, ima oko 600.000 riječi u Arabskom svoj toj silini izraza nema glagola imati. Ko što mi kažemo imam ili ti imaš, Arabi to nemaju taj glagol, nego tu pripadnost izražavaju na neki drugi način. Lehu Zašto je to tako? Zato što Allah za državu kaže njemu pripada sve što je na nebesma iz zemlji. Sve što je na nebesma na zemlji. Huma bejnihuma između njih, li lahi Allah Nisam to ne poslije, nama je ovo samo posuđeno pažno. Samo posuđeno, sve ćemo ovo ostaviti. Čuveni halifa Harun Rashid, bio je vladan više pola svijeta, i kazao, kada me ponesu na tabutu, izvedite mi ruke, da ljudi vide, sasvigom ništa nisam ponio. Sve ovo znači posuđeno nama Dalaha dželaša. Kada šetaš ulicom, ili sjediš gadaš televizor, na primjer. Ili, nešto treće, preporučujem ti jedan zikr. A taj zikr je Elhamdulillah, rabbi kfir li. Hvala Allahu, gospodaru oprosti. Najde vidio jedan koji je bio nosačan, je nosio ljudima stvari i tako ozrađivo za život. Kako znači radim taj svoj posao i govori Elhamdulillah, rabbi kfir li. Allahu. Gospodaru, uprosti mi. Elhamdulillah, rabbi kfir li. Samo idi po nama, Allahu, Gospodaru, uprosti mi. Pa upitao je Alim, stani malo, zar ne ništo drugo osim toga? Kaže, s ja i čitam Kurban. Ali kaže, spoznao sam i razumio da je čovjek stalno između blagodati od Allaha koja mu dolazi i grijeha koje on čini. Zato vidim i govorim, Elhamdulillah, zahvaljujem se na moj blagodati rabi kfirli i gospada ili oprosti mi koji radi. Ovaj mohalim reče, pametni si od mene, pametni si od mene. Omer radijallahu je čuo čovjeka, kak uči jednu dovu, Allahumme jaalne mine barike al qalim. Gospoda, učini me od tvojih malobrojnih robova. Pa ga upita Omer radijallahu, kakva ti je to dova? A on reče, zar ne znaš da Allah jadešanuhu kaže وقلیل من عباده شکون malo je među robovima mojim zahvalnih. Malo je zahvalnih mojih robova. Vidite, muslimana na razli, je danas milijardu i petstotina miliona razdeli, 7 milijardi ljudi. Među tih milijardu i petstotina muslimana sigurno da uvrh plave, maksimalno 20% uplanja damat. Međutim, dvaj što planjaju koliko je svjesni Allah nebude zna koji su i zahvalni. Istinskih mumina. Allah, Žadašana, hvali mumina u Kur'anu. Muhammed, sallallahu sallam, hvali mumine. Mumini su istinski vjernici, pravi vjernici. Ja sam nekada mislio biti mumin, to je sasvim normalno. Svi su mumini. Kogod dođe u džanju, on, to je mumin. Međutim, Allah, Žadašana, Iblje zna. وَقَلِينُ مِنْ عِبَادِيَ شَكُور Kaže Allah, malo je mojih zahvalni robova, malo je mumina, jer su samo mumini zahvalni. Najveća zahvalnost je srđa vladu želešna. Pa, je čuo ovo, kako je čovjek razumio ovo, i onda uči gospodaru, učini me od tih tvojih malobrojnih robova, daj da budem ja jedan od tih tvojih malobrojnih robova, reče, sam sebi, o Omer, svi su ljudi pametniji Kako je ovaj čovjek razumio ovaj maja ti ovako lijepo moli Allaha želšavno ti nisi razumio? Zato, brate, kad opučiješ domo, ili si pao Allaha na srđu između zana i kameta, tad se doma ne odbija, pa kad si na srđi, na primjer, podlevske sunete kvaneš, triput Subh'ana rabijela si rekao, slobodno svojim jezikom imaš pravo, reci gospodaru, učini me od tvojih maloprunih robova koji su ti zahvali. A koje su to osobine? ili kako ćemo pripoznati te malobrojnje Allahove rogova. Odnosno šta trebamo uraditi da i mi budemo od malobrojnih zahvalni Allahove rogova. Kada bi pogledali osnovne izvore u Sunnet i Sunat svega našli bi osobina, ali ja ću spomenuti ovom prilikom tri osobine Allahove zahvalnih rogova. Prva od njih jeste stalno osjećanje na smrt. Druga jeste razmišljanje o stvaranju nebesa i zemlje. I trećavnih jeste stalno spominjanje Allaha Đanašana. Sjećanje na smrt, razmišljanje o stvaranju nebesa i zemlje i zikr, stalno spominjanje Allaha Đanašana. Prvo, razmišljanje o smrti. Šta mislite, ko je čovjek? Onaj ko doktorirao? Ne. Onaj ko je zrušao Ne. Napisao knjive? Muhammed sallallahu alaihi wa sallam kaže najpametniji čovjek je onaj ko se najviše sjeća smrti. Eladine El yad kurunel mevte Oni koji se nego sjećaju smrti. A to će zadesit svakog rada. Allah sallam sallam kaže Elmevtu hayru la yudhim smrti je najbolji vajis. Mi nekada čujemo dobrog predavača Ima ljudi koji svojim govorom liječe srca. Ali smrt je najbolji bajs, najbolje opominje. Kako to da razumijemo? Bračo, kad hodate pred groblja, pred mezarima, svjetite se da su do nedavno oni koji su u mezaru stajali tu gdje mi sada stojimo. On je sada tamo i nema više priliku da se vrati i popravi. Oni bi sad želeli čim dobra djela. Nema više za njih prilike. Mi još uvijek imamo priliku. Ne znamo dokada nam je rok, ali imamo ono priliku da činimo hajj. Pa onda, znači, kad prozviš pred Mezara, sjeti se njegovog hala, možda je Sadom u Azabu, u kazni, pa onako sa srca, z dubine duše, izgovori, estaqfirullah, estaqfirullah, estaqfirullah. Allah, uprosti mi. Sjeti se svi svojih greha i zatraži iz dubine srca oposta. Jer ja znaj, kad dođeš u kapu, nećemo, brate, imati priliku da se kajemo, mi ćemo od tada izgovarati s ta to više nije kabovo. Tada se više ne prima, nego sad, dok još imamo priliku. Znajte još jednu stvar, kad bi imamo Allah je Želešanu každa, oni se ašte na zemlju, imate još pet minuta, vam daje. Mislite li na višli kući vidjeti žanu da se raspituju što radite, kako ste, kako živite, koliko zarađujete, kako auta vozite, ne nam, nego bih vidio kako trčaju negdje da nađu ovdje da uzmu abdes i da klanjaju još dva i da se vrate u kavu. Jesu oni svjetunci sada ovoga o čem mi govorimo? Oni to kadaju svojim očima. A mi još imamo priliku da se poprljavamo, da to pričamo i da uključujemo savjetujemo se, da pokušamo ići, ići naprijed. Ima jedna u Sanđaku lijepa osobina, ne znam koliko je ovdje prisutna, naime, Dole, kada ide ženaza, prema mezaru, kada se vozi u tom kombigačkoj vozilu, dželat ide iza te dženaze. Ide glavnim putem, ili nekim od puteva. Autar koja prolaze iz druge strane, stanu kad vide tu dženazu, i uglavnom ljudi izađu iz stanu iz počasti prema onome koji daje smrt, dok ne prođe ta dženaza. I uglavnom, ti ljudi, kada izađu, ti koji stanu, oni su ozbiljni. Gledaju tu dženazu koja prolazi, I baš su ljudi ozbiljni. Međutim, oni koji idu za ženazom su bharu. Smiju se, pričaju, žvaču žvake, kao da su u cirku spošli. Nikakve povke. Problem je što danas mi od ženaza ne uzimamo povku. Rasulost za samem kaže, idite na meza da biste se sjetili smrti. Jer smrt je najbolji bajis. Smrt najbolje pominje. Problem je našto da ne uzmamo še povku Če si bio, vrate? Bio sam, kaže, na nekoj džanazi. Je li, kaže, bio sam na nekoj džanazi. Mislim, kaže, bio sam na svojoj džanazi. Gledao sam sebe kako me nose na tabutu. Gledao sam sebe kako me u spuštaju. Sebi sam klanio džanazu. To je svrha džanaze. Kaže Ibrahim Ibn Edhem, rahmehullah, jedan od 10 razloga zašto vam dove nisu kabru. Učite dove, Allah vam ne prima dove, Kaže, između ostalo, posjećujete džanaze, pratite džanaze, a ne uzimate pouku od džanaze. Druga osobina ovih koji su zahvalni Allaho i rogova jeste da razmišljaju o stvaranju nebesa i zemlje. Allah će daš vam uspominje Sledu je te fekjerune fi halki sena vajti un Oni ko razmišljaju o stvaranju nebesa i zemlje Sjećate se nekada kada se vozite autom ili kada voda opet kaže kada se smijenu dan i noć, ku što sada ovo znači, tad akşam u jutru sa sabahom, Allah dželle hoşanun kaže se dobila in fi halki semawati vel ard wa lejli van naha la ayati liuli alba. Zaule koji su pametni. Dokaz je u stvaranju i zemlje i smjeni dana Tu su dokaze za ljude. Samo to da čovjek otavlje razmisli, bilo bi mu da Ili razmisli ovako, ovo moje mjesto, male, šta je odnos odnosno na skoplje koliko je? Šta je skoplje odnosno na kompletnu Makedoniju? Kolika je tek Makedoniju odnosno na Balkanu? A šta je Balkan odnosno na Evropu? Šta je Evropa odnosno na kompletan svijet Dunjavog, planeta Zemlje? A šta je planeta Zemlja prema sunče sistemu, prema suncu? A šta je tek Sunce prema ovo našoj galaksiji koja se zove Vlješnji put? A šta je ona tek prema stotine milijona, kažu milijardi galaksija koje su ga sad otkrivene? A što su ne prema Svemiru, a Svemir je samo lahvo ostvorenje? Šta prema Aršu koje je najveće lahvo ostvorenje? Prijestoje naše gospodare. Allah je iznad svega toga. Koliko je ona naš gospodar koji nas pozvamo Čovjek kaže, neće, nije to za mene. Ne da to nije za tebe, nego nisi ti za to. Nije taba izabro, nis mu se svidio, nis se dopao. Molaš učiniti nešto da sa vladom svidiš i onda ćeš osjetiti promjenu na svom srcu. A na čovjek čini i grijeh za grijehom i kad se nekaje, srce mu pocrni i postaje ko ugalj, ko čumur. On liše nema srca i ima komak čumura u grudima. I ti mu kažeš, da te kvanja, Allah te zadnju, stvorio, pa da je Allah na srždu, on više to nosića. On ne zna šta ti pričaš. Jer je srce pocrnulo. A kada bi se čovjek sredio radi Allaha, dotjero, da bi uradio nešto radi Allaha, da se svidi, ko što se čovjek sredi mladiji, da se svidi nekoj djevojci ili djevojka, da se svidi nekom mladiću. E kada bi tako čovjek najsmu se svidio Allahom u Želešanu, Ali Allah ne u naša tijela inna Allahe la jelutru ilak samicu ilal suverikum. Allah ne gleda vaša tijela, vaše izglede. Ve la ki jelutru ilakulubikum ve' amalikum. Ne gleda vaše srce, vaše djela. Kaj bi znači djelom nekim sa lahom sredio, da Allah bude zadovoljen s njim. Vidio bi kako Allah hađe dešanom mijenja čovjekova srca. Jesu naša srca je između znači dva laha prstanje odiče kakor hoće. Zaspiješ kao čovjek koji o ništa ne zna. Probudiš Probudi da Allaho činiš srčnom. Ali ako ne cijeniš, brata, blagodat Islama koju ti je Allah dao, ako ne cijeniš to što si u dok je sad masa u diskuteci, ako ne cijeniš to što se ti, onaj koji se klanja, ne cijeniš to. Svaka blagodata koja se ne cijeni, onda se iskupi. Allah može uzeti to i dati nekom drugom. I onda se kaješ, ali to bude džava. Zato cijeni što te Allah izabrao da učiniš se. Cijeni što dolaziš u džavnji. Cijeni što padaš Allah na srđu. Cijeni što znaš šta je Ramazan kojih očekuješ da postiš. To Allah ne da svakome jer ne zaslužuju svi ljudi. Allah zna ko zaslužuje da ga uputi napravi bud. Allah uput će koga on hoće napravi bud. I na kraju završavajuću polahu. Još jedna osobina zahvalj Allahu Rabboha koji sam spomenuo kao trećuk jeste stalno spominja Allah džalaluh. Stalo, stalo da zikri. Allah džalaluh zapisuje svoje robove svojmu knjigu. Zahvalj al-ladina yezkurun Allah qiyaman wa 'ala junubihim. To su oni koji stalno spominju Allah. I kada hodaju kad su na nogama i kada sjede i kada leže, oni uvijek spominju Allaha. Spominju, sjećaju sa Allaha. Šta je veličina zikra? Kaže Allaha. Vi mene spomenite i ja ću vas spomenuti. Božeš li zamisli šta je ovo? Ti kažeš la, ilaha illa Allah, Allah tebe spomeni. Tvoje ime. Možete da te Allaha spomeni. Ako ti spomeniš Allaha u džamaatu, u masi, tebe je spomenuoš boljim džamatom, boljim društvim, melejka ne prijde. Ili kada čovjek kad klanja namaz, kaže Allah, želeš annum hadisi kutsiju, koju prinosio je podijelio sam namaz među mene i moga roba na dvoje. Pa kad kaže, alhamdulillahi, rabbi lalameen, ja mu kažem, zahvaljujem mi se, moj rob. Vidite, ti kažeš, alhamdulillahi, rabbi lalameen, Allah te spomenuo, kaže, zahvaljujem mi se, moj rob. Allah te naziva svojim robom, mene i tebe. A to je što najveće. Je mi ne kažemo la ilaha illa Allah Muhammad doktor nauka. Ili Muhammad Hafiz Kur'ana, ne kažemo Muhammad Rasulullah Abdullah ibn Rasulu. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam je nazvan Allahom robom <coughs> i njegovim poslanikom. Pa kada Allah nas nazve svojim robom, kada to nalikujemo, bi u da nalikujemo na Muhameda A to je vrh. To je vrh praša. To, to je nešto najveće. Uh, to je bila moja jedna prezentacija i pogled na ovu temu zahvalnosti Allaha Đališa. Ja ću vas još par minuta, uh, jer ja volim ponijeti sa sobom literaturu koja će, koja će koristiti, pisano, riječ koja ostaje. Spomenući ovde uh, knjigu 100 najljepših doba kuravna je suneta. Napisao sam prije par godine, ona je daživa 5-6 zdanja Ovo je sad u Novom Ruhu, gdje ja sam vidio da ljudi hoće da uče dobe, ali ne znaju. Pitaju Efendija, možeš mi napisati ovo? A najbolja doba je ona koja je sa srca, doba iskrna. Jer ako tebe nešto boli, ja to ne znam, ja ti ne mogu to napisati, a ti onda to moliš Allaha autora. Ako se bojiš za svoje dijete, ako se bojiš za onaj faktu da ne sirošiš, ako se tražiš posao, tražiš zdravlje, to iznesi svojim jezikom pred Allah dželle hoşan. To je najbolja dova. A opet samo to vide ljudi, hoće da uče dover, ne znaju, sabrao sam znači 100 dova iz Kur'ana i Sunneta, do su 31 Kur'anska dova za razne situacije, 69 poslanikov i dova za razne situacije i 16 koji su temeljeni na Kur'anu i Sunnetu. Pri dva mjeseca je prošlo Križica to je znači devjeta knjiga, koju sam, alhamdulillah, Allahomu voljom, hvalanjemu sastavio, smiri sebe i svoje srce, odnosno najljepši zikrovi Mohammada. Al Ona je nastala kome je knjige stotinu najljepših doba. Ovo su dobe, ovo su zikrovi. Dobe i zikrovi su kao brat sestra. Ne razdrojuju su nekako. Povezani. Ovdje ćete naći zikrove koji su sunet, mamad, ali sedam, jutarnji i večernji zikr, posebne dobe koji izdobarao jutrom i na večer. Ove knjige su pisane sa sebebom da Allaha ljudi mnogo spominju i da budu zašita od ove najveće bovesti koja danas postoji na svijetu, to je Sira. Ove pošlasti koja je svuda prisutna. Znači, ove dvije knjižice trebaju da budu pored ushafa, pored Korana. A nadam se da Kur'an otvorimo svakog dana, barem nešto provučimo, barem pogledamo u njega. ona ko ne zna učiti Kur'an, neka ga barem otvoriti, pogleda u njega iskreno, Allah će ga podučiti. Da će mu da naučim Kur'an da učiti? A vjerujte mi, to su najlakši sevapi, najlakši pun za sticanje dobrih dijela. Jer kad kažeš samo Elif La Mim, ti si dobio 30 sevapa. Kaže li smo za srnem, ne kažem da je Elif La Mim jedan harf, nego je Elif jedan harf, la mi jedan harf, mi mi jedan harf, a za svaki harf deset hasenata, odnosno deset savapa, deset naga. Ovi knjižice trebaju da stoje kore toga, na polici i da se svakodnevno čitaju i da će sebe, odnosno da će, da će ako Bog da, ploda i rezultate. Spomenuću samo još jednu ovdje knjižicu uh, koja se zove Riječ iz srca. Uh, autorca je žena, znači, Ajš, Ajša Gorčević-Musa. Ovo 24 pjesme i deset kretki, priča sa islamskom povukom. Naši svaka spominja Allah, a islame su ono za srde nešto od naših svjetinja. E, nisam bio ljubitelj pojeziji, pravo da vam kažem, ali kad sam znači, pročito ovu knjižicu, zavolio sam prije, kad bi čitlo eramske narošnke knjige, jer ja bi bolio da koriste pojeziju knjigama, preskakao bih tamo stihote. Međutim, sada to pročitam, zahvaljujući ovoj knjižici. Ljudi su mu da pročitaju jednu samo priču, odnosno jednu pjesmu odavde i ne mogu se zaustaviti u čitavu knjigu da pročitaju. Tako da mi ja savjetujem, pisana je ženskom rukom, muškarce će to znači prepoznat, ali možda žene još više. Pa ako hoćete od majku, sestru, čerku ili već koga, ovaj, ova krišta je iznad redna stvari. Ja vam da na kraju e, posebnu pažnju što od vas stražimo. tefsir 1, tefsir 1, tefsiru Neudur, ili tematski tefsir Kur'ana, šeha Muhammed Al-Gazali, Al ne onaj stavi Muhammed Al-Gazali, veliki Al Alim, nego isto tako veliki Al Alim 20. stoljeća, naš savromenik Muhammed Al-Gazali. Ovdje znači imate na 750 stranica komplet tefsir Kur'ana. Ono znači što se može iskoristiti po tom pitanju, Oni koji hoće da imaju ovo blago, dosudnjeg dana blago za svaku u našem kuću, ova knjige da i da. Ja ću samo kazati, kad sam bio, znači, uh, mlađi, kad sam bio mlad, a i sam s mladim, ali to god nečine svoje, uh, kad smo te krenuli putem islama, kada smo sazrijevali i naša srca da nam islam bude život, uh, još nismo možda znali evropski jezim znači da se njime toliko služimo, želim smo imati neki Tefsir Kur'ana. Tada je bilo, znači, 90 godina proštu stoljeća kad se islano i našim balkanskih krajima počelo puti narod što u Bosni, ima smo prijevod Kur'ana, čitali smo, ali Tefsir je nešto veliko. I godim imamo tefsir. Fala Allah, želite šaru, sad ima više Tefsira na bosanskom jeziku, ovo je jedan od njih. Reću samo da imam kesio, na primjer, Tefsir, ako ga uspijete našao košta preko 100 eur. A ovaj tekst je znači, za lahvo pomoć koji koje ovdje košta znatno manje ko želi njime da se znači o koristima nekih pješnih skomada. Svega sam znači ponio. Znači, nemojte zabrići ove ovaj knjige ko se njima vaše koruce, vaša srca, vaše duše, vaše familje. Da vas Allah, Želešanu nagradi, dala u Kabuli i bude zadovoljen. Ako ima neko pitanje, ne znam kakav je dalje program. Uru. Ako nema pitanja, Ovo je dala Želešanu. Bude zadovoljno da nam Allah uprosljena s Allah smiluje. Želimo svrko dobro. Želimo hvala što ste vam izdvojili vaše vrijeme da se družimo, vidimo. Ovo je sve bio zikr spominjanja Allaha Želešanu, Allahova milost i blagodacu sa nama. Molimo Ladao da bizađemo bogatine u što bili kad smo ušli njavim duhovnom smislu. Ovo se sve nam kaže bogatstvo pravo, istinsko je bogatstvo srca, bogatstvo duše. Da bude da izađemo sa oproštenim grijesima, lakši nego što smo bili kad smo ušli vamo. Amin. As-salamu alaikum ar-batullam ar-batullam ar-batullam nekog nešeg. Narad vam tri, Allah zna kad ćemo se ponovo vidjeti, ali eto rada će biti brzo i korisno kogu. Džabaju što je brzo kad nije korisno, tude korisnišo.